Люцисінь, Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Якби цієї миті хто зглянув у надпотужний мікроскоп на поверхню краплини, то не знайшов би навіть найменшої подряпини. Вона залишалася такою самогладенькою, ніби щойно відполіроване дзеркало. Різниця між матеріалами, створеними в звичайний спосіб, і тими, що виготовляються з використанням сильної ядерної взаємодії, Така сама, як між тілами в рідкому й твердому стані. Хвилі, що набігають на риф, не шкодять йому. У межах сонячної системи не було жодного об'єкта, який міг би завдати краплині бодай мінімальної шкоди. Щойно відновлений контроль над полем бою виявився ілюзорним розпач знову опанував командування флоту. Цього разу втрата всіх засобів ведення війни видавалася остаточною надій на порятунок не лишилося. Безжальне винищення кораблів тривало. І через збільшення відстані між ними краплина різко прискорилася, подвоїла швидкість до 60 км за секунду. Вона здійснювала свої маневри так, ніби керувалася холодним розрахунком і мала чіткий план. Зонд невтомно атакував кораблі, раз по раз демонструючи людству успішне вирішення завдань коміву Вектори атаки майже не перетиналися, навіть за умов інтенсивного руху всіх цілей. Обсяг обчислень і вимірювань, необхідний для такої успішної атаки, мав бути просто колосальним. Краплина спокійно впоралася із завданням навіть у режимі переміщень у космічному просторі на високій швидкості. Інколи вона полишала епіцентр ризанини та переміщувалася на периферію поля бою, де знищувала кілька кораблів, які намагалися врятуватися втечею, тож уцілілі втрачали бажання шукати порятунку в цій частині космосу. Кораблям бракувало часу для підготовки початку прискорення в режимі «Повний уперед 4». Не залишалося нічого, крім спроби втечі в режимі прискорення 3. А це значно обмежувало вибір можливих варіантів. Натомість краплина час від часу атакувала кораблі з країв формації, збивала їх докупи, ніби пес-чебана, який не дозволяє отарі розбігатися. Ділянка обшивки корабля, в яку влучала краплина, миттю розжарювалася довкола вхідного отвору до яскраво червоного. І за 3-5 секунд термоядерне паливо вступало в реакцію та вибухало. На борту корабля, охопленого вогняною кулею, за єдину мить випаровувалося все живе. Зазвичай краплина влучала точно в паливні баки. Невідомо, як вона визначала їх розташування. Чи то певним чином сканувала в режимі реального часу, чи отримувала інформацію про будову кораблів від софонів. Але приблизно 10% кораблів мали пробоїни в інших місцях корпусу, тож термоядерне паливо не вибухало. Проте корпус все одно розжарювався, хоча й повільніше. Доля екіпажу таких кораблів виявилася страшною, мученичиською смертю в пожежі, яку неможливо загасити в жоден відомий спосіб. Організований відступ не вдався, це більше скидалося на безладну втечу. До цього часу простір довкола страшенно засмітили великі уламки знищених кораблів. Були й дрібніші, вже охололі чи досі розплавлені. Тому кораблям доводилося торувати собі шлях вмикаючи на повну потужність захисну систему. Лазерні установки та рейкові гармати працювали невпинно, знищуючи завади по курсу. На сталій відстані від кораблів утворилася рухома фантастична яскрава завіса зі спалахів і фейерверків, то вибухали уламки. Попри це чимало сміття все-таки проникало крізь вогняну завісу захисної системи. Вони влучали в корпуси кораблів, завдавали серйозних ушкоджень, іноді навіть призводили до втрати керування. Командування врахувало неефективність єдиної системи управління та перевело керування об'єднаної ескадрою в ручний режим. Проте первинна формація струю виявилася надто щільною, тож уникнути зіткнень між кораблями годі було й сподіватися. Першими на повному ходу зіштовхнулися і перетворилися на вихори уламків Гімалай та Райдзін. Посланець влетів у Генезіс, пропоров обшивку і розгерметизував обидва кораблі. Повітря, що виривалося зсередини, закручувалося у торнадо, витягуючи в космос членів екіпажів та обладнання. Два довжелезні шлейфи зі сміття волочилися за некерованими кораблями. Найжахливіша доля спіткала Ейнштейна та Ся. Капітани не ініціювали стан глибоководного занурення, за допомогою режиму дистанційного управління обійшли блок системи керування і перевели двигуни у режим повний уперед чотири. Ось її побачили, як у порожньому ангарі Ся, де зазвичай розташовувалися винищувачі, зібралися кілька сотень членів екіпажу, і після початку прискорення їх усіх розмазало однією стіною. Оцей бік від екрана мільйони спостерігачів це бачили. На білосніжній поверхні завбільшки, як футбольне поле, розпустилося безліч яскраво-червоних кривавих квіток. Найстрашніші сцени розігралися в сферичних каютах. Спочатку всіх людей ніби диявольською рукою вчавило в підлогу та зліпило докупи, мов непросушені глиняні фігурки. Жоден із членів екіпажу не встиг навіть зойкнути, чулися лише тріски сток і булькання внутрішніх органів, вичеваних із тіл жертв. Згодом усі домішки кривавого бульйону осіли, згори залишилися шар ліквору і чистої плазми крові. Зрештки внизу зібралися химерні кристали, подібні до рубінів, під рівним шаром майже прозорої рідини. Згодом більшість дійшла висновку, що капітани Ейнштейна та Ся, Сум'яті помилково вімкнули режим повний уперед 4, не подбавши про долю екіпажу. Проте подальше вивчення телеметрії спростувало ці припущення. Перед активацією режиму повний уперед 4, система управління військового корабля проводить численні перевірки з дотриманням суворої послідовності дій, і наказ на прискорення може бути виконаний лише після підтвердження того, що весь екіпаж корабля перейшов у стан глибоководного занурення. І лише увімкнувши режим дистанційного керування що саме по собі вимагає серії складних послідовних операцій, система управління військового корабля може активувати прискорення без дотримання протоколу перевірок. Тому версія стосовно помилкового вімкнення режиму «Повний уперед 4» не витримувала жодної критики. Підтвердження того, що дії капітанів не були неусвідомленими, став також детальніший аналіз інформації від систем керування. До активації прискорення Віденштейна та СЯ відлітали численні Транспортні човники, винищувачі кораблі супроводу і технічної служби, на борту яких намагалися врятуватися члени екіпажів. Лише коли краплина наблизилася майже в притул і вибухати почали сусідні кораблі, капітани активували режим повний уперед чотири, щоб утекти від зонда. Цим від початку самовбивчим чинком кожен з них намагався врятувати для людства, бодай свій корабель зоряного класу. Але не судилося. Ейнштейна та ся спіткала доля більшості. Гострозорий Бог Смерті не випустив їх зі своїх пазурів. Щойно швидкість значно перевищила середню, краплина метнулася до них і пробила корпуси. І все-таки двом кораблям пощастило втекти від краплини, розігнавшись у режимі повний уперед чотири. Це були Квант і Бронзова доба. За порадою Дін'ї, вони активували на борту стан глибоководного занурення ще до спроби вивчення зонда, тому змогли уникнути долі решти. Щойно краплина знищила третю лінію флоту. Капітани обох кораблів почали прискорення. Завдяки вдалому розташуванню на самому краю формації об'єднаної ескадри, їм вистачило часу, щоб завершити розгін і розчинитися в космічному просторі. Збігли всього лише 20 хвилин від початку атаки, а флот недорахувався більше ніж тисячі військових кораблів, доброї половини вимпелів свого складу. У космічному просторі зависла величезна хмара сміття з металевих уламків. Діаметр її сягав 100 тисяч кілометрів, і вона швидко розросталася на всі біч. Всередини хмару раз по раз підсвічували термоядерні вибухи на борту кораблів. Сторонньому спостерігачеві вона могла здатися гігантським похмурим обличчям, що проступило з темряви Всесвіту. Натомість у перервах між вибухами червоного світіння розжареної металевої магми надавало хмарі схожість з багряною загравою під час заходу Сонця за земний обрій. Рештки флоту вже розсередилися на значній відстані між кораблями, проте більшість опинилася в хмарі уламків. Майже всі вже вичерпали боєкомплект до рейкових гармат і торувати шлях крізь сміттєві заноси могли тільки за допомогою лазерних установок. Проте цей край енерговитратний від озброєння, потребував роботи термоядерних силових двигунів на повну потужність, тож відчувався дефіцит енергії. Зрештою, це змусило знизити швидкість кораблів. Більшість їх, не могли навіть рухатися швидше за розширення хмари уламків у просторі, тож вона перетворилася на справжню пастку для флоту, вирватися з якої годі було сподіватися. До цієї миті краплина розігналася до 170 км за секунду, що вже в вдесятеро перевищувало значення третьої космічної швидкості. Не сповільнюючись, вона врізалася в купи сміття. Розплавлені уламки знову бризнули на всі біч та спричинили ефект доміну. Позаду в краплини швидко сформувався блискучий слід. Спочатку вона нагадувала комету з куцим хвостом, проте невдовзі перетворилася на сріблястого дракона завдовжки 10 тисяч кілометрів. Уся металева хмара відбивала його сяйво, коли він звивався вгору-вниз у божевільному танці. Наступний військовий корабель, який дракон проштрикнув головою, вибухнув десь уздовж його тіла одночасно з чотирма-п'ятьма братами і дракона маленькими сонцями вибухів. Переміщуючись його з тілом далі, розжарений до червоного, корабель вибухнув мільйонами тонн металевої магми і забарвав драконячий хвіст у неземний колір крові. За 30 хвилин чарівний дракон ще літав хмарою, але ні сонсь, ані червоного забарвлення хвоста вже не лишилося. Всередині цієї металевої хмари не було жодного цілого корабля. Дракон вибрався за її межі та, мов'ящерка, позбувся свого тіла від голови до кінчика хвоста. Краплина почала методично зачищати рештки флоту за межами хмари. Вирватися з неї зміг лише 21-й корабель, але більшість утікачів під час швидкісних маневрів поміж уламків і сміття зазнали значних ушкоджень. Усе, що вони могли, рухатися з незначним прискоренням або й, взагалі ковзати за інерцію. Тому краплині не складно було спочатку наздогнати, а потім і знищити всіх утікачів. Невеличкі металеві хмари-близнюки, утворені після вибухів на кораблях, злилися з основною хмарою, що швидко розросталася. Краплині знадобилося трохи більше часу, щоб зруйнувати п'ятірку найменш постраждалих щасливців, тому що внаслідок відносно високої швидкості польоту і спроб розлетітися в Різнобіч, дистанція з кожною наступною ціллю збільшувалася. Останній утікач чех найдалі відірвався від основної хмари, тож вогняна куля вибуху, Ще кілька секунд огортала його в мороці космосу, нагадувала вогник ганця самотнього мандрівника в пустелі. Від цієї миті космічні сили людства перестали існувати як єдине ціле. Краплина кинулася була на вздогін кванту і бронзовій добі, та невдовзі полишила спроби наздогнати втікачів. Ці два кораблі відлетіли вже надто далеко і рухалися з високою швидкістю. Таким чином з усієї об'єднаної ескадри Лише їм поталанило врятуватися під час розгрому завданого людству. Краплина залишила засіяне смертю поле бою та попрямувала до сонця. Крім двох кораблів зоряного класу, під час цієї катастрофи врятуватися вдалося ще й небагатьом людям на невеличких літальних апаратах або винищувачах, які встигли відлетіти від кораблів маток ще до їх руйнації. Краплині, звісно, не складно було б знищити й цю дрібнуту, але вони не становили жодної загрози її планам. Найбільшою небезпекою для цих вутлих судениць був ризик зіткнення з різноманітним сміттям, якого не бракувало довкола. Невеличкі кораблі часто не мали жодного озброєння, а легкоброньований корпус не проєктувався для функції Криголама. Тож багато тих суден виявилися пошкодженими після зіткнення з уламками і повторили долю своїх більших побратимів. Найвищі шанси на порятунок мали ті, хто спробував утекти або на самому початку битви коли уламків ще було менше, або наприкінці, коли щільність металевої хмари знизилася внаслідок розльоту сміття в Різнобіч. Суденці, яким поталанило врятуватися, кілька днів дрейфували за робітою урана, поки людей не прийняло на борт одне цивільне судно, що пролетало неподалік. Загальне число врятованих становило близько 60 тисяч. Серед щасливців опинилися й двоє офіцерів, які перші здогадалися про причетні скарплини до знищення флоту. Енсін Джаосінь і капітан Лівей. Космічний простір на місці поля бою оповела тиша. Металева хмара вистигла в неживому холоді, і червоне світіння згасло. Хмара злилася зі звичною темрявою Всесвіту. Пізніше, під дією сили тяжіння Сонця, вона припинила розширення, натомість почала видовжуватися, аж поки не витягнулася в смугу, яка за два роки перетворилася на вкрай тонке металеве кільце навколо Сонця. Ніби мільйонам, Заблуканих душ призначено до віку поневірятися середвічного холоду міжпланетного простору Сонячної системи. Лише один трисоляріанський зонд зміг перетворити на пил увесь людський флот, а за три роки до Сонячної системи мали прибути ще дев'ять. Десять зондів разом не складуть і одної десятитисячної розміру трисоляріанського бойового корабля, а тисяча таких кораблів, що митті наближаються до Землі. А навіть якщо я тебе знищу, що тобі з того? Прокинувшись, Джан Бейхай подивився на годинник. Він проспав 15 годин. Це був найдовший сон, який він собі дозволив за все життя, якщо, звісно, не враховувати двох століть у гібернації. Зараз уперше в житті він залишився наодинці з собою. У минулому, навіть літаючи без жодного супроводу в нескінченному космічному просторі, не відчував самотності, бо за ним стежили батькові очі. Джан Бейхай звик до цього погляду, що став таким самозвичним, як світло сонця і мерехтіння зірок. І ось тепер батько перестав дивитися на нього. «Час піти», – сказав він собі. Оглянув однострій, пересвідчився, що ніде не пом'ялося, що не скуйовдилося волосся. Сон стані невагомості мав свої переваги. Зрештою ще раз обдивився сферичну каюту, який місяць прожив у самоізоляції. Далі Джан Байхай відчинив двері і вилетів назовні. Він був готовий спокійно зустрітися з натовпом, який палав люттю, зі зневажливими поглядами, почути жорстокий осуд, і дізнатися про остаточний вирок. А потім, який належить солдатові, який виконав до кінця свій обов'язок, зустріти все, що йому судилося. Хоч би що сталося далі, йому не забракне сили, волі, аби гідно і мужньо прийняти присуд власної долі. Коридор виявився порожнім. Джан Бейхай повільно рухався вздовж стін, відчиняв двері до кают обабіч коридору. Всі на перший погляд нічим не відрізнялися від його власної. Той самий сліпучобілий сфорічний простір, схожий на очне яблуко без зіниці. Довкола не помітив жодного робочого інформаційного вікна. Мабуть, бортову комп'ютерну систему перезапустили, або певним чином обмежили доступ до неї. Джан Бейхай пригадав фільм, який дивився у молоді літа. Герої опинилися всередині кубика рубика, що складався з безлічі одинакових кімнат кубічної форми. Кожна містила приховану смертельно небезпечну пастку. Ті люди на силу перебиралися з однієї кімнати до іншої, Цьому не було кінця краю. Раптом його невимовно здивував хід власних думок. Свобода мислення впродовж двох століть була неприпустимою розкішю, І ось тепер, по завершенні місії всього свого життя, він мав право насолоджуватися неквапним плином думок. Повернув за рих і опинився у теж порожньому, але трохи довшому коридорі. З перегородок лилося м'яке рівне світло, що створювало ілюзію викривлення простору, перетворюючи його з тривимірного на плаский і максимально стиснутий. Двері до сферічних кают обабіч коридору залишилися прочиненими і демонстрували одинаковий білий інтер'єр типових приміщень. Природний добір здавався покинутим. В цієї миті в очах Джана Бейхая, гігантський корабель, у череві якого він опинився, перетворився на величезний, але вкрай сконцентрований символ. Метафору, що вмістила в собі певний базовий закон, досі прихований, Били східками реальності. Йому привіділося, що ці ідентичні білі сферичні каюти заповнюють і весь простір, якому немає кінця, а цілий всесвіт складається з таких білосніжних сфер. Спала думка про те, що все навколо голограма. Кожна така сферична каюта має доступ до всіх систем управління природного добору, тому з точки зору інформатики кожна і є природним добором, тож весь корабель ніщо інше, як голограма. Він нагадував металеву насінину що несла в собі всю інформацію про людство. І якщо вона зможе прорости десь у Всесвіті, цілком вірогідно там і постане до життя нова людська цивілізація. Частинка несе в собі інформацію про ціле, тож може статися, що і людство загалом одна велика голограма. Початковий задум провалився. Не вдалося розкидати насіння в різні боки. І ця думка краяла серце. Але не почувався винним. Він виконав свій обов'язок від початку до кінця. Джан Бейхай подумав, що й сам Всесвіт може виявитися голограмою. Кожна точка містить усе суще, тож навіть якщо залишиться бодай один атом на цілий Всесвіт, він існуватиме. Раптом його опанувало все проникне прозріння. Таке суме відчув Дін'ї по інший кінець сонячної системи 10 годин тому, в останню мить вивчення поверхні краплини, коли Джан Бейхай ще спав. Він дійшов до кінця коридору, відчинив двері і опинився в найбільшому приміщенні на кораблі. Три місяці тому вперше ступнув у цей ангар, коли заходив на борт природного добору. Як і тоді, у центрі приміщення вишикувалися в каревсі офіцери й солдати. Проте цього разу їх було значно більше, і шикувалися вони в три яруси. Дві тисячі членів екіпажу природного добору були тут. І Джан Бейхай помітив, що лише вони справжні. Решта службовців нижнього та верхнього ярусів виявилися голограмами. Голографічні зображення належали членам екіпажів чотирьох кораблів-переслідувачів, а перед квадратним трирівневим шикуванням особового складу стояли шерегом п'ять полковників, включно з Дунфан Єнсюй, капітани всіх кораблів. За винятком останнього, всі також були голограмами, що транслювалися з кораблів-переслідувачів. Джанбейхай Бейхай заплив до ангару під уважними поглядами п'яти тисяч пар очей. У очах не читалося, ти зрадник. Капітани по черзі почали вітати новоприбулого. Синіпросір – Азіатський флот. Ентерпрайз – Північноамериканський флот. Глибокий космос – Азійський флот. Вищий закон – Європейський флот. Останнього відсалютувала Дунфан Єнсюй. Природний добір – Азійський флот. П'ять кораблів зоряного класу завдяки вашим діям врятовані для всього людства – все, що залишилося від об'єднаного флоту. Тож приймайте командування. Там повний колапс. Місто панував хаос. Людей охопив масовий психоз. Ший Сяомін щойно повернувся з підземного міста. Усеньке місто збожеволіло, Там казна, що На засідання адміністрації округу прибули представники з усіх навколишніх містечок, населення яких на дві третини складали пробуджені. Тепер розрізнити, хто тут хто, можна було без проблем. Хоча всі й почувалися пригніченими, пробуджені все-таки здатні були до певної міри себе опанувати. Що ж до сучасників, то тут усе навпаки. Здавалося, що кожен за крок від нервового зриву. Від початку засідання вже не раз давали волю емоціям, і розповідь Ши остаточно позбавила їх решток самовладання. У керівника адміністрації округу ще не висохли сльози, але він уже знову ними вмився і зі стогоном упав навколішки. Це саме зробили й кілька інших посадовців. Раптом чиновник-освітянин історично засміявся. У відповідь дехто почав гарчати, ніби від болю, хапати зі столу чашки та жбурляти на підлогу. Ано, цейте. тихо, але владно промовивши Сян. Чиновники всіх мастей спробували себе опанувати, а керівник із ще кількома так само вмитими слізьми намагалися стримати ридання. Як діти, їй бо. Ганс несхвально похитав головою. Його запросили на засідання як представника громадськості. Він був напевно, єдиним, хто безумовно. Виграв від знищення флоту. Нарешті реальність вже не вступала в протиріччя з його переконанням, встановленим ментальною печаткою. І він, хоч як це дивно, був у доброму гуморі. Досі його безперервно огнітили важкі думки, мучили до кори сумління, душу ятрили постійні сумніви стосовно майбутнього тріумфу людської потуги. Зрештою це ледь не вилилося у тяжкий психічний розлад. Ганьця шпиталізували до найкращої лікарні міста – де навіть світила психіатрії не змогли йому допомогти. Але вони запропонували доволі дивну терапію, яку Лодзи з місцевою адміністрацією заходилися втілювати в життя. Як у оповіданні «Облога Берліна» Альфонса Доде чи старому кінофільмі часів «Золотої ери людства» Гудбай Лінін, вони заповзято заходилися облаштовувати для пацієнта вигадану реальність, у якій людство зазнало поразки. Коли Гайнц повернувся з лікарні, вони перетворили його помешкання на оплот зневіри. На щастя, технології віртуальної реальності сягнули піку свого розвитку, і створення подібної ілюзії не склало жодних проблем. Щодня Ганз переглядав випуски новин у супроводі найреалістичніших 3D-зображень, що готувалися персонально для нього. Він побачив, як частина трисоляріанського флоту прискорюється та досягає сонячної системи раніше запланованого часу. В битві поблизу пояса Койпера об'єднаний флот людства зазнає відчутних втрат і змушений відступати до орбіти Нептуна. Але втримати натиск не дається і там, тож рестки об'єднаного флоту мусять зайняти оборону біля Юпітера, де зав'язуються важкі, криваві бої. Працівник системи охорони здоров'я округу, відповідальний за створення і підживлення цього сфальшованого світу, сам неабияк інтегрувався до вигаданої реальності. І коли сталася справжня катастрофа, саме він перший зліг із нервовим зривом. Раніше, щоб якнайкраще підігнати хід подій до думок і переконань Гайнца, він дав цілковиту свободу власній уяві та описав розгром людства в найпесимістичніших тонах. Але реальність виявилася значно жорстокішою навіть за його дикі фантазії. Коли картина знищення флоту здолала відстань 20 астрономічних одиниць і після затримки на 3 години дісталася сталося землі, людство перетворилося на ватагу наляканих дітлахів, а цілий світ – на групу дитячого садочка, яка побачила колективний страшний сун. Психічні зриви, розлади істерики швидко ширилися суспільством, і незабаром ситуація вийшла з-під контролю. У районі, де працював Шицян, усі чиновники вищого рангу або подали у відставку, або просто відмовилися виконувати свої обов'язки. Тож саме його призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови району. Навіть на такій незначній посаді Доля невеличкої общини пробуджених опинилася в його руках. Але слід зазначити, що в посиленнях людей із минулого безладу було менше, ніж у великих містах. Я прошу всіх пам'ятати про найбільшу небезпеку, почавши Шицян. Коли щось трапиться із системою забезпечення життєдіяльності підземного міста, то почнеться справжнє пекло, і всі біженці ринуть до нас. За таких умов наша комуна існувати не зможе, тож варто як слід обміркувати варіанти переселення. І куди мігрувати? запитав хтось. «То мало заселених місць, наприклад, на північний захід. Звичайно, спочатку ми проведемо рекогносирування. Зараз ніхто не спрогнозує, яким стане світ, чи не почнеться новий великий занепад, але слід готуватися до виживання лише за рахунок натурального господарства. А хіба краплина не збирається напасти на землю? запитав ще хтось із натовпу. Який зісис з того, щоб просто псувати собі нерви? похитав головою Даши. Ніхто цьому не зарадить. Але поки той клятий зонт не пробив землі, нам же треба десь жити, чи не так? Погоджуйся. Досить перейматися цим. Я цілком поділяю думку Даши. Лодзи вперше порушив мовчанку.